Anotimpurile copacului cu povești De Marin Moscu Eu sunt primăvara, vara e mama, tata, toamna sunt bunicii, iarna ei doar zăpadă. Eu sunt mugur, floare, rod părinții mei, rădăcini bunicii, în rest doar povești cu smei. Lectura Maia Martin